1960 skrivs historia på flera områden. De första kvinnorna vigs till präster i Sverige. Floyd Patterson tar tillbaka VM-titeln i tungviktsboksning från Ingemar Johansson. Svenska forskare hoppas gå till historien med ett vaccin mot cancer. Apartheidregimen i Sydafrika skakas i sina grundvalar efter blodiga massaker i Sharpeville. Den så kallade Kongokrisen blir också en kris för FN och generalsekreteraren Dag Hammarskjöld. I USA väljs John F. Kennedy till ny president. Och i USA avrättas Kerry Chessman efter åtta uppskov. I Sydamerika grips krigsförbrytaren Adolf Eichmann. Bara 49 år gammal avlider världens ledande operasångare Jussi Björling. Och i Skåvvälj tar Sverige tre OS-guld och blir näst bästa vinternation. Och vem får Nobelpriset i litteratur? Jo, det får den franska skalden Saint-Jean-Pers för den höga flykten och den bildskapande fantasin som akademin skriver i sin motivering. Pristagarens diktsamling Kronik, Krönika, är översatt till svenska av Dag Hammarskjöld.